Salmul 293, Cununa Sfântului Antonie cel Mare Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă din părinți credincioși te-ai născut, iar viața ta în înțelepciune și curățenie a început. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă o comoară în cer ai agonisit, când averea ta, lăsată de părinți la săraci, ai împărțit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă în viața de pusnic ucenic te-ai făcut, și din morminte, demonii să te ispitească s-au în trecut. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă prin rugăciune Domnul te-a întărit și brasul Domnului în biserica inimii l-ai auzit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă atunci când 20 de ani în cetățuia din munte ai stat închis, Domnul te-a desăvârșit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă în Alexandria credința ta ai mărturisit și pe cei ce pătimeau pentru Hristos, ai întărit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă de darul vindecărilor Domnul te-a îmbogățit, iar cu mulțimea bolnavilor, oamenilor și ucenicilor te-ai ostenit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă pe împăratul Constantin să-și iubească supușii și să aibă milă de săracei l-ai sfătuit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă pe sfinții Atanasie Macare Serapion cu duhovnicește de mărturii ei pregătit. Bucură-te, Sfinte Antonie, fiindcă spine gândurilor lumești să-i scoți din mintea noastră cu ale tale rugăciuntei străduite.